До того ж, Київ почав будуватися і перебудовуватись. Розумівся я на цьому з комарів носок. Але, як виявилось, усе можна осягнути, коли припече, якщо дуже захочеш. Тільки цього замало. Треба знайти замовника. Була в Києві така собі науково-дослідна Шарашка. За часів радянської влади вона ледве животіла. Вважала, що наукові її потуги в сфері житлового будівництва нікому не потрібні. Але у 90-ті раптом з'ясувалось, що Шарашка сидить на Золотому Дні. В ній зосереджена вся документація по усіх столичних будинках, з їхніми підвалами і горищами. Тут тобі і комунікації з підводками, тут тобі і плани поверхів. Скарбниця? У лічені тижні шарашка розцвіла. Народу в ній різко поменшило, зайві роти нікому не потрібні. А ті, хто залишився, блискавично перевтілились. Мов, у театрі абсурду. Мужики стали приїжджати на роботу в «Фордах» і «Вольво» а жінки примаврахфетились в бутіках і приватних перукарнях та й почали поводитись нахабно і зухвало. Через цю шарашку я й удержав свої перші замовлення. Як? Питання, звичайно, цікаве, але залишмо його без відповіді. Через кондову, національного бан... Через кондову національну банальність. «Ми переобладнали підвал одного вельми крутого, крутіше не буває, магазину в центрі міста. Все йшло нормально. Запаскуджений сторіччями підвал перетворився на лялечку. Залишалось зробити зовсім небагато. Аж раптом у магазині почали знакати речі – то роликові ковзани, то паяльни. і Я зрозумів, скінчиться тим, що з'щезне дорогий магазинний товар. Крадіжку спишуть на нас. Після цього ми можемо головою накласти». За магазином стояли серйозні люди. Довелося втратити трохи грошенят, але дреминули ми вчасно. І правильно вчинили. Перечуття мене не підвело. Потім навколо цього магазину багато чого відбувалося. Летального. -хо, хо. зітхнув Віктор Усольців. Порятунок потопельників справи не тільки їхніх рук, а й ніг, а ще й звивин, додав колишній диригент оркестру у музично-драматичному театрі. Але що не робиться, все на краще, бо з наступним замовленням нам дуже пощастило. Взялися ми будувати для однієї державної видовищно-розважальної контори. Обсяг робіт величенький, на кілька років. Директор цієї контори регулярно пробивав у столичній адміністрації гроші. Ми йому за цю регулярність щоразу несли симпатичний такий і хрусткий конвертик. Під квартило мені з компаньйоном. По-перше, незважаючи на відсутність щонайменше половини шкільної освіти – він виявився будівельним асом. По-друге, мав близького родича, явно не останню людину в колах, здатних радикально і без зайвих зволікань вирішити будь-яку проблему за допомогою специфічних, скажімо так, засобів. Власне, це був наш дах, його послуги знадобились швидко. Якось сідемо ми з компаньйоном у підсобці. Все в нас гаразд, місто платить, мужики працюють і не п'ють, замовник задоволений, заварили ми чайок. Торг з такої нагоди, торт з такої нагоди купили. І саме в цей момент увалюється підсопку четверо і запитують головного. Спасибі компаньйону. Старшим назвався він. Ну, виходить так, кажуть гості. Будете віднині платити нам 30%. Із прибутку, запитує компаньйон. Ні, відповідають, з обороту. Не вийде, підводить ризько компаньйон. Я вам із прибутку нічого не платитиму. «Ну, ти, мужик, даєш натурі. Та ми тебе зараз...» «І зараз теж не вийде», – гне свою лінію компаньйон. «Питання складне. Його з вами наш дах буде вирішувати». І незабаром була призначена стрілка. Від братви, що наїхала на нас, прийшло аж семеро. Від нас один. Але через п'ять хвилин усі семеро щирісінько вибачались, мовляв, з ким не трапляється». Ми, люди мирні, тож відповіли, що саме так і зрозуміли, розійшлися. Через деякий час ці хлопці приїхали знову. Невже думаємо вирішили все таки розперезатися? Ні. Скромно попросили зробити їм огорожу на могилку перечасно померлого колеги. Я одразу ж намалював екскіз згідно з наданим розміром, і навіть з деякими архітектурними надмірностями у вигляді кучериків. Кучерики, братві, дуже сподобались. Коли буде готове, завтра відповідаю. Братва була приємно здивована. Вранці огорожу наш зварювальник зробив. «Скільки ми винні?» – запитали бандити. «Нічого. Хіба тільки майстерів пляшку виставте?» «Спасибі тобі, брате, ти того. Нащо вам солідних людей зі свого даху через дрібісок турбувати. Якщо приспічить, ви прямо до нас звертаєтесь. Місця тут наші. Ми відразу намалюємось». «Ну ви просто везунчик», – посміхнувся Олексій Кирилко, піддаваючи пивка теплій компанії. «Ну, як сказати, іделія з директором видовищного комплексу, наприклад, закінчилась скандалом. Ми звели йому черговий об'єкт, але щоб перерахувати нам зароблені гроші, він завжди куди більшу, ніж зазвичай винагороду». Зажадав. «Старий, – сказали ми йому, – ти знахабнів, ми ж тобі, крім усього іншого, ще й дачу безкоштовно побудували». Але директор уперся. Довелось звертатись по допомогу до нашого даху. Директор викликав на підмогу свій. Дахи зустрілися. Були уважно оглянуті і сам об'єкт, і вся документація до нього. Заслухали нас і директора. І винесено було вердикт, відповідно до якого директору й пропонувалося строго обумовлений термін розрахуватися з нами до копійки. В іншому разі, Директора ставили на лічильник, що, як відомо, призводить до найсумніших наслідків. Тож діст... діти з нахабнілому боржнику було нікуди. За повернення боргу ДАХ узяв із нас 20% від належної нам суми. Дуже божиська ціна. З нами, можна сказати, обійшлись по-людськи. Діалектика мотнув головою почервонілий небагатослівний власник Австоп, майстерні на ім'я Федір. Раз немає держави, хтось повинен брати на себе її функції. Саме так, ляснув друга по плечу Василь. Цей хтось повинен мати реальну силу. Сьогодні реальна сила у бандитів. До них можна ставитись по-різному, але цю свою судову прокурорську функцію вони виконують чітко і ефективно. Одного разу мого компаньона запросили експертом на такий от «Чорний суд». Йшлося про недавно зведений маєту для крутого нового українця.